Doamne, din trainii prisacă, dorurile în roi spre tine pleacă. Lungă e calea foarte până la tine. Cum s află bietele în albine? Fac popas în ierburi înflorite, spornic sub din ispite, și se bea din floare dacă încearcă aripa de pulbere și o încarcă. Din macești, din crimi, din matraguna. Mirul floilor în stup la dună, musul dulce luminos le A Au uitat spre tine drumul, tată, cam arberitare în ciraguri, așează faguri lângă faguri. Doamne, intra inii pri saacă, dorurile ceară o să-ți facă. Și din a aprindeți mâine la vecernie, făclie.